Прачет, Джинго, ніжний, уманливий світанковий переддень опустився на пустелю, і командир японського загону був з того не радий. Дреги завжди нападали на світанку, всі. І неважливо, скільки їх чи скільки вас так чи інакше нападало все плем'я, і не тільки з жінками дітьми, а й з верблюдами, козами, вівцями і курми. Звісно, ви на них чекали і від них можна було б відбитися, але вони завжди з'являлися зненацька, так ніби їх виплюнула сама постеля. Достатньо помилитись чи загаєтеся, як вас тут же атакують, віддухопелять, накопають, заклюють і немилосердно захаркають. Його військо залягло в очікуванні, ну якщо їх можна назвати військом. Він казав, що їм бракує людей. Ну, він насправді цього не казав, тому що за такі слова у цей час можна було отримати сувору догану, але він так вважав. Половина з них були завзяті дітиська, які думали, що налякають ворога викрикаючи і розмахуючи мечем. Просто вони ще не бачили дрягівських курей, що летять на рівні очей. А щодо решти – Вночі люди натикались одні на одних, помилково влаштували засідки одні на одних і тепер дрижали, як горошини на барабані. Чоловік, який загубив меча, клявся, що той стирчав із людини, яка собі спокійнісенько пішла, а якась каменюка встала і ходила довкіль гамсельчі людей, іншими людьми. Сонце було вже доволі високо. Найгірша частина очікування, сказав сержант Оплечнього. Це може бути найгіршою частиною, мовив командир. Чи коли вони зненацька виринають із пустелі і рубають тебе навпіл? Оце може бути найгіршою частиною. Він сумовито втупився у підступно порожній пісок. Чи, наприклад, коли ошаліла вівця намагається відгризти тобі носа? Це може бути найгіршою частиною. Насправді, коли ти думаєш про все те, що може з тобою трапитися в оточенні орди верскливих дрегів, найкращою частиною є мить, коли їх там якраз немає. Сержанта до такого не готували. Тож він сказав, вони спізнюються? Добре, краще вони, ніж ми. Сонце вже високо, сер. Командир поглянув на свою тінь. На дворі був день а на піску, слава Богу, не було, слідів його крові. Командир так довго відновлював мир у різних непокірних частинах Апонії, що почав дивуватись, тому що, відновлюючи мир, він, не мов, завжди вів війну. Досвід навчив його ніколи не казати, мені це не подобається, якось дуже тихо. Бо не було такого поняття, як надто тихо. «Може, вони згорнули вночі табір, сер?» – припустив сержант. Це не схоже на дрегів, вони ніколи не тікають. Крім того, я бачу їхні намети. Може, будемо їх штурмувати, сер? Ти не боївся раніше з дрегами, сержанте? Аж ніяк, сер. Однак я втихомирював сердитих саватарів у Шістані, і вони дреги гірші, сержанте. Вони втихомирять вас у відповідь. Я не казав, які саватари сердиті, сер. Як порівняти з дригами? Вони всього лиш ледь невдоволені. У сержанта виникло відчуття, що його репутацію ставлять під сумнів. Може, я піду з кількома хлопцями в розвідку, сер? Командир знову глянув на сонце. Через спеку вже важко було дихати. О, чудово, ходімо. Хапунці наблизилися до табору. Там були намети і тліло полум'я, але не було ні верблюдів, ні коней, лише довгий витоптаний слід, що стелився вздовж дюн. Бойовий дух почав потрохи рости. Нападати на небезпечного ворога, якого немає на позиціях, одна з найпривабливіших форм ведення бойових дій. Деякі говорили, як пощастило дрегам, що вони вчасно втекли, інші фантазували, що було б з дрегами, якби солдати їх спіймали. Хто це? – запитав сержант. Поміж дюн з'явилася постать, яка сиділа верхи на верблюді – Білий балахон розвівався на вітрі. Наблизившись до хапонців, постать ковзнула з верблюда і помахала їм рукою. «Добрий ранок, панове. Як дивитесь на те, щоб здатися в полон? Хто ви?» «Капітан Морква, сер. Якщо ви будете такі ласкаві й опустите зброю, ніхто не постраждає». Командир глянув у гору. Вздовж верхівок дюн показались кульки. Виявилось, що це голови. «Це дреги, сер». Вигукнув сержант. Ні, дреги боже напали, сержанте. Ой, перепрошую. Сказати їм, щоб вони напали? спитав морква. Ви цього хочете? Дреги тепер вишикувались з дов. Метал виблискував на сонці. Хочете мені сказати, повільно почав командир, що ви можете переконати дрегію не нападати? Це було непросто, та думаю, вони зрозуміли, мовив Морква. Командир обдумував ситуацію, в якій опинився. По обидва боки вишукувались дреги, його військо збилося в кубку, а цей родоволосий, блакитноокий чоловік йому всміхався. «Як вони ставляться до милосердного поводження з полоненими?» – наважився він спитати. Гадаю, вони можуть пристосуватися? Якщо я наполяжу?» Командир знову зиркнув на тихих дрегів. «Чому?» – запитав він. Чому вони не нападають на нас? запитав він. Мій командир каже, що не хоче непотрібних жертв, сер, відповів Морква. Його звати командор Ваймс, сер. Він сидить он там, на дюні. Ви можете переконати озброєних дреїв не нападати. І у вас є командир? Саме так, сер, він називає це поліцейською операцією. Командир ковтнув, ми здаємося, сказав він. Що, ось так просто, сер? запитав сержант. «Без боротьби!» «Так, сержанте, без боротьби. Завелінням цього чоловіка і вода вгору потече, а в нього ще є командир. Чудова ідея здатися без боротьби. Я вже десять літ як борюся, і здатися без боротьби – це те, чого я завжди прагнув». З металевої стелі човна скрапувала вода прямо на папір перед Леонардом із Квірма. Він змахнув краплі, може воно й нудно чекати у тісній металевій бляшанці під нічим непримітною пристаню. Та в Леонардовому світі такого концепту не існувало. Він машинально-креслив ескіз покращеної вентиляційної системи. Він почав спостерігати за власною рукою. Вона майже без його участі виконувала інструкції звідкись із його голови, малюючи розріз набагато більшої версії човна. Тут, тут і тут, там може бути ряд із сотні весел замість педалей, якими грибуть. Його лівець гладив папір, мускулястій і напівбрані юні войни. Човен, що плив непоміченим попід іншими човнами і вестиме людей туди, де їм завгодно. Тут із даху стерчатиме здорове пила, щоб на швидкості патрати черева ворожих кораблів, а тут і тут труба. Він завмер якусь мить, витріщався на свій малюнок. Тоді зітхнув і взявся його рвати. Вайм здивився згори дюни. Звідти він мало що чув, але йому й не треба було. Ангва сіла поруч. Спрацювало, правда ж, запитала вона. Так. Що він збирається робити? О, думаю, він забере в них зброю і відпустить їх. Чому люди його слухають? – спитала Ангва. Ну, ти його дівчина, тобі в дні – ні. Це інше, я кохаю його, тому що він добрий просто так. Він не задумується над власними думками, як інші. Він робить добро, тому що так вирішив, а не тому, що намагається виправдати чиїсь очікування. Він такий простий. У кожному разі я повчиться, я кажу вас з людьми, і для таких, як я, є спеціальна назва. Я прибіжу до нього, як тільки він свисне. Вам знамагався не виказувати свого збентеження – Ангва всміхнулася. «Не переймайтеся, пане Ваймс. Ви самі так казали. Рано чи пізно ми всі стаємо чиїмось собакою». «Це як гіпноз», – квапливо мовив Ваймс. «Люди йдуть за ним, бо їм цікаво, що буде далі. Вони переконують себе, що якийсь час вони ще подивляться і можуть припинити, коли захочуть. Ось тільки їм не хочеться. Це клята магія». «Ні, ви коли-небудь за ним по-справжньому спостерігали?» Б'юся в заклад» що за 10 хвилин розмови із Джабаром він усе про нього вивідав. Закладаюсь, він знає всіх верблюдів поіменно. І він все пам'ятає. Зазвичай люди не надто цікавляться іншими. Її пальці бездумно вимальовували візерунок на піску. Так він змушує вас почуватися важливим. Так політики роблять, почав полуваймс, Але не так, як це робить він, повірте мені. Підозрюю, лорд в пам'ятає факти про людей. О, можеш не сумніватися, але Морква цікавиться. Він навіть не задумується над цим. Він звільняє місце в голові для людей. Він цікавиться, тож люди думають, що вони цікаві. Вони почуваються краще, коли він поруч. Вайм зглянув униз, її пальці знову безцільно малювали щось у піску. «Постелі міняє всіх», – подумав він. «Це тобі не місто, що приглушує думки». Ти відчуваєш, як твій світогляд розширюється до горизонтів. Не дивно, що тут народжуються релігії. Аж раптом я опиняюсь тут, швидше за все незаконно, просто намагаючись виконувати свою роботу. Чому? Тому що я з біси дурний, щоб спинитися і подумати перш ніж за кимось гнатися. Ось чому. Навіть моркві вистачило б розуму цього не робити. Я тільки-но бездумно гнався за Ахметовим кораблем, але йому... Вистачило кебети відзвітувати мені за першої ж нагоди. Він чинив так, як належить відповідальному офіцеру, а я? Вецінарівський тер'єр, сказав він голос. Спочатку переслідує, думаю, вже потім. Його увагу привернула Гебра, що розкинулася в долині. Десь там була Хапонська армія, а ось там Ангморпоргська армія. А в нього була лише пригорща людей і жодного плану. Бо він спершу кидається в погоню, а... але я не міг інакше, виправдовувався він, який лявий відпустить такого підозрюваного, як Ахмед. І знову йому здалося, що проблема, перед якою він постав, аж ніяк не була проблемою. Це було ясно, як божий день він був проблемою, він неправильно думав. Якщо вже на те пішло, він взагалі не думав. Вам знову глянув униз на оточену роту. Вони розтягнулися до трусів і мали придуркувати вигляд, зрештою, як усі чоловіки в спідньому. Білий балахон моркви досі тріпотів на вітрі. Він тут навіть дня не пробував, подумав Ваймс, а вже ставав одним цілим із пустилою. е бі біп бі-бі-бі-цінь? Це ваш бісівський щоденник?» – запитала Ангва. Ваймс закотив очі так, але він, схоже, когось іншого має на увазі. «Е, тридцять дня?» Спрокувало про бубенів пісек. Незаповнений день перевірити оборонний мур. Бачиш, він думає, що я в Сибіл викинула на нього три сотні доларів. А він навіть не може відстежити деє. Вам скинув сигарний недопалок і підвівся. Мені краще спуститися, сказав він. Зрештою, я тут бос. Він зісков знову дюну і покрокував до моркви, який по-східному йому вклонився. Достатньо було б. Відсалютувати, капітана, та все одно спасибі. «Даруйте, сер, мене здається трохи занесло. На ви змусили їх роздягнутися? Щоби зробити з них посміховисько, коли вони повернуться, сер. Удар по їхній гідності. Він нахилився ближче і прошепотів, втім їхньому командиру я дозволив не роздягатися. Офіцерам не гоже оголятись. Справді?» – здивувався Ваймс. «Деякі хочуть до нас приєднатися, сер». «Горіфовий хлопчина і ще кілька юнаків. Їх щойно вчора загнали в армію. Вони й гадки не мають чому воюють, тож я їм дозволив». Ваймс відвів капітана в бік. «Не пригадую, щоб я пропонував долучати в наші лави полонених», – сказав він тихо. «Ну, сер, я подумав, скільки наша армія наступає». І чимало цих юнаків походять із різних куточків імперії. Так само, як ми, не люблять хапунців, я подумав, що літучий загін партизанів – ми не солдати. Е, я думав, такі солдати? Так, так, гаразд, певною мірою. Але насправді ми лягаві. І завжди ними були. Ми не вбиваємо людей, хіба Ахмед? У його присутності людям стає незатишно. Він їх бантежить, він... Звідусіль дістає інформацію і йде, схоже, куди йому заманеться, що він завжди поруч, коли стається халепа. Прокляття, прокляття, прокляття! Він побіг крізь натоп до Джабара, який дивився на морку, зі звичним спонтеличним усміхом, який Морква викликав у невинних сторонніх спостерігачів. Три дні, мови Ваймс, три дні, це 72 години. Так, Ефенді. Мовив Джабар голосом людини, яка визнавала тільки світанок, полудень і захід сонця, і пускала на самоплину все, що траплялося поміж тим. То чому його кличуть Ахмед 71 година, що такого особливого в цій одній годині? Джабар нервово сміхнувся. Він щось накоїв після 71 години? – запитав Ваймс. Джабар схрестив на грудях руки. Не скажу. Це він звелів тримати нас тут. «Так, але не вбивати нас!» «О, я би не вбивав свого друга Сересем Мула!» «Тільки не треба тут ні з очними яблуками перебив його Ваймс. Йому потрібен був час, щоб добратися кудись і зробити щось так?» «Не скажу. І не треба, – мовив Ваймс, Тому що ми йдемо звідси. Якщо ти нас об'єш, що ж, лебонь ти можеш. Та, не думаю, що Ахмеду сімдесят однієї годині це сподобається». У Джабар був вигляд людини на роздоріжжі. «Він повернеться», – сказав він, – «завтра». «Обов'язково. Я не чекатиму і не думаю, що я потрібен йому мертвий, Джабари. Я потрібен йому живий. Моркво?» Морква кивопливав підбіг, біг, так, сер. Ваймс усвідомлював, що Джабар на жаху на нього витріщився. «Ми загубили Ахмедів слід», – сказав він. «Навіть Ангва не може на нього натрапити. Позаяк тут постійно дмуть піски. Нам тут не місце, ми тут не потрібні. Але це не так, сер, вибухнув Морква. Ми можемо допомогти пустельним племенам. О, ти хочеш залишитися і воювати? Мовив Вемс. Проти хапонців? Проти поганих хапонців, сер. А що ж у цьому й полягає? заковичка, чи не так? Коли хтось біжить на вас із криками і розмахує мечем, як тут побачити його справжнє я? Що ж? Залишайтесь, якщо хочете, і захищайте добрі ім'я Антморпорка. Ця битва має бути короткою, але я пас. Дженкінс, мабуть, ще не відчалив. Гаразд, Джабаре. Дриг не зводив очей із пустельного піску між стоп. Ти знаєш, де він зараз, правда, натиснуваємся? Так. Скажи мені. Ні, я йому присягнувся. Але Дреги порушують клятву. Всі це знають. Джабаре вишкірився на ваємся. О, клятву, то пусте. Я дав йому слово. Він не скаже, сер, трутився морпа. В що щодо цього дуже чітка позиція. Вони порушують клятви лише, коли клянуться богами і речами. Я не скажу тобі, де він, мовив Джабар. Проте він знову вишкірився, але вже без веселого блиску в очах. Наскільки ти хоробрий, пане Вальмс. Нобі, годі скаржитися? Я не скаржуся. Я тільки кажу, що в цих штанах гуляє протяг, от і все але вони на тобі гарно сидять. А що роблять оці олов'яні миски? Захищають ті частини тіла, які в тебе, Нобі, відсутні. Від того, як ме цей вітер, мені б не завадило щось для захисту тих частин, які в мене є. Просто спробуй поводитися жіночно, а раз, нобі. А це буде складно, мусив визнати сержант Колон. Дівчина, на яку шили цей одяг, була доволі висока і дещо повнотіла, в той час як нобі, без обладунків міг би сховатися за коротким цурпалком, якщо до його верхньої частини ще причепити підставку для грінок. Він скидався на напівпрозорий, обвішаний прикрасами акордеон. Насправді костюм був доволі спокусливий, якби ви були готові до того, щоб нопс вас спокушав. Але на Капралі він так зморщився і взявся складками, що він у ньому просто потонув. Нобі вів за собою віслюка, який, схоже, до нього прикипів. Тварини любили Нобі. Від нього правильно пахло. І ці капці не годяться, вів далі сержант колон. Чому ні? Ти ж своїх не зняв? Так, але хто тут пустельна квітка, ти чи я? Коли вона заходить у кімнату, люди від того захоплення аж іскрами стріляють, правильно? Вони належали моїй бабуні. «Я не лишу їх тут, щоб їх хтось поцупив, і не хочу, щоб на мене захоплено стріляли іскрами», – невдоволено кинув Нобі. Лорд Вецінарій йшов попереду. На вулицях ставало людно, а Альхаль любив починати справи з позаранку в прохолоді, поки сонце повного дня ще не розжарило всі поверхні, як із вогнамета. Ніхто не звертав на новоприбулих жодної уваги, втім кілька людей таки оглянулися на капрала Нобса – Поки вони йшли, їм не квапом звільняли дорогу кози й кури. «Нобі, стережися людей, які хочуть втулити тобі брудні листівки», – застеріг його колон. Якось тут побував мій вуйко. Він сказав, що якийсь хлоп хотів втулити йому пачку брудних листівок за 5 доларів. Він був страшенно незадоволений. «Та, тому що такі самі можна дістати в затінках за 2 долари», – сказав Нобі. «Він те саме сказав». Вони ще й були із Антморпорка. Хотіли втелющити нам наші ж листівки. Чесно, це просто мерзенно. «Добрий ранок, султане», – сказав веселий і звідкись знайомий голос. «Новенький в місті, геш!» Всі троє обернулися до постаті, що магічно зринула на початку провулка. «Саме так», – відповів Патрицій, «Я це зразу помітив. Останнім часом тут таких багато. І сьогодні ваш щасливий день, шаху. Я тут, щоб вам допомогти. Ге? Все, що захочете. У мене все є!» Сержант Колон витріщився на прибульця. Тоді якось неуважно мовив до нього. «Вас звати якось Альджібла чи щось таке, правильно?» «Чували про мене геш?» – весело мовив торговець. «Щось типу того протягнув Колон» на в вижу знайомий. А все тому, що Аль-Джібла це аль-халійська версія нудля на прізвисько від душі відриваю, сюди сущого і невдатного анкмарпоркського підприємця, примітка редактора. Лорд-Ветінарій відсунув його в бік. «Ми мандрівні артисти», – сказав він, – «сподіваємося знайти роботу в палаці принца. Може ви нам допоможете?» Чоловік задумливо потер бороду, аж всякі різні посипалось у невеличкі мисочки на його підносі. «Про палац нічого не знаю», – сказав він. «А що саме ви робите?» «Жонглюємо, ковтаємо вогонь і таке інше», – сказав вецінарій. «Справді?» – здивувався колон. Аль-Джібле кивнув на нобі. «А що вона, – послужливо мовив лорд вецінарій, – вона робить?» «Виконую екзотичні танці, відповів водінарі, поки Номбі хмурився. Я так бачу, дуже екзотичні, сказав Альджибла. Ви не уявляєте. До них підійшло кілька озброєних людей. Серце сержанта Колона втекло в п'ятий. Він впізнав у цих бородатих обличчях себе і з Номбі. Себе вдома вони завжди підходили до всього, що здавалося цікавим. «То ви жонглери?» – так запитав один із них. «Що ж поглянемо, як ви жонглюєте?» Лорд Вецінарій кинув на них порожні погляди, тоді зиркнув на піднос довкола шиї Альджібли. Серед найвпізнаваніших харчів там лежало кілька зелених динь. «Гаразд!» – сказав він і взяв три дині. Сержант Колон заплющив очі. За кілька секунд він розплющив їх знову, бо почув, як вартовий сказав «добре, але всі можуть з трьома». «Тоді, може, Аль-Джіблак і на мені ще двійко?» – спитав Патріці з динями, що вертілися в нього в руках. Сержант Колон знову заплющив очі. Незабаром Вартовий сказав, «Всім непогано, але це всього лише дині». Колон розплющив очі. Хапонський Вартовий відсмикнув балахон, блиснуло з півдюжни метальних ножів і його зуби. Лорд Вецінарій кивнув, на превеликий подив колона, він, схоже, взагалі не дивився на ветливі дині. «Чотири дині і три ножі», – сказав він. «Якщо ви будете ласкаві й передасте ножі моїй чарівній помічниці Бетті». «Кому?», – обурився Нобі. «О, а чому ж не сім?». «Люб'язні, панове, це буде надто просто», – сказав лорд Вецінарій. Жонглери підтвердять, що жонглювати однаковими предметами завжди легше, ніж мішанкою всіх можливих форм і розмірів. Це навіть стосується бензопил, хоча, звісно, коли жонглер пропускає першу бензопилу, проблеми лише починаються. Решта не забаряться. Примітка автора. Я всього лише скромний вуличний артист. Дозвольте мені, будь ласка, практикувати моє мистецтво. Беті, мовив, нобі сердечись під вуаллю. Три дині плавно вилетіли з зеленого вихору і з гуркотом приземлилися на аль-джіпловому підносі. Вартові сторожкою, на думку колона, тривожно зіркнули на розлюченого капрала Трансвестита. «Вона ж не збирається танцювати, правда?» – один із них наважився спитати. «Ні», – визверілася Бетті. Обіцяєш – Обіцяєш? Найкраща зовнішність капрала Нопса можна описати так – за другорядними законами, Вигаданого Всесвіту, будь-який миршавий чоловік, який з певних причин мусить вдавати і себе жінку, обов'язково впаде в око якомусь, на перший погляд, притомному чоловіку, що, згідно зі стародавніми манускриптами, призведе до смішних результатів. У цьому випадку закони опиралися феномену капрала Нобінопса і, врешті-решт, поступилися, примітка автора. Нубі вхопив три ножі і висмикнув їх із чоловікового пояса. «Я передам їх його свій Йому, гаразд, Бетті, запропонував колон, раптом упевнившись в тому, що єдиним способом уникнути короткого перекуру під сонячними променями було вберегти Патриція від смерті. Він також був свідомий того, що люди сходилися подивитися шоу. «Мені, будь ласка, але...» – кивнувши, мовив Патриція. Колон обережно кинув йому ножі. Він хоче зарізати вартових, подумав він, це така хитрість, а потім нас розірвуть на клапті. Тепер у сонячному сяйві кружляли, відблискуючи, розмиті обриси. Юрма схвально зашепотіла. І все одно чогось бракує – Мовив Патрицій, і його руки почали сплітатись у складний візерунок, де його зап'ястя щонайменше двічі переплилися. Сплутана куля з летючих фруктів і металу злетіла вгору. Три дині, розрізані чітко навпіл, впали на землю. Три ножі глухо встромились у пісок всього за кілька дюймів від сандалів їхнього власника а сержант колон глянув угору на щось зелене і велике, що насувалося на нього. Диня вибухнула, а за нею глядачі та колон не чув їхній сміх, витягуючи звук, перестиглий якуш. Знову вімкнувся інстинкт самозбереження. А тепер незграбно заткуй, підказав він, тож він незграбно позаткував, розмахуючи ногами в повітрі, а тепер гепнись. Звелів він, тож він впав на землю, мало не розчавивши курку. Втратить гідність, мовив інстинкт з усього, що в тебе є, це єдине, що ти можеш легко відпустити. Лорд Вецінарі допоміг йому підвестися. Наше життя залежить від вашого образу топого товстуна, прошепотів він, почепивши колону назад його феску. З мене не дуже добрий актор, сер, чудово. «Слухайся, сер!» Патриці згріб до рук три половинки день і, радісно підстрибуючи, побіг до кіоска, що його тільки не розклала якась жіночка і вхопив на ходу яйце з кошика. Сержант Колон знову кліпнув «Це все не…» «Насправді, Патриці так не робить!» «Пані та панове, бачите, яйце!» А тут у нас половинка дині, яйце, диня, диня, яйце. Ми кладемо диню на яйце. Його руки метнулись до трьох половинок, перетасовуючи їх з каркаломною швидкістю по колу, по колу, ось так. А тепер де наше яйце? Як думаєте, шаху? А хмикнув зліва, сказав він. Завжди зліва. Лорд витінарій підняв диню. На дощецьці яйця не виявилось. «А ви що скажете, шляхетні вартові?» «Посередині», – сказав вартовий. «Так, звісно, ой, лишенько, не там». Натолк дивився на останню половинку. То були вуличні людці, вони знали, що буде далі. Якщо предмета немає під двома із трьох ковпаків, під третім він точно не опиниться. Лише довірливі в таке повірять». «Звісно, тут був якийсь фокус. Куди ж без фокуса?» «Але ви уважно спостерігаєте, щоби побачити, як майстерно вас надурили!» Лорд Вецінарій однаково підняв диню, і натовп задоволено закивав. «Звісно, яйця там не було!» «Ефект від розваги сходить на нівець, коли знаходиш речі на своєму місці!» Сержант Колон знав, що буде далі. І знав він це тому, що впродовж останньої хвилини щось дзьобало його голову. Свідомий того, що це мить його слави, він підняв феску і звідти показалась маленька пухнаста ціпка. У вас є рушник? – боюся, вона щойно напудила мені на голову, сер. Роздались сміх, аплодисменти, і на його подив брязкіт монет біля його ніг. І на сам кінець, мовив Патриції, «Прекрасна, Беті, станцює для вас екзотичний танець». Юрма затихла. Тоді хтось ззаду спитав, а скільки треба заплатити, щоб вона цього не робила? «Ну все, з мене досить!» За нею розвіялась вуаль, забряжчали браслети, лікті несамовито розмахували, а з-під її черевиків полетіли іскри. Прекрасна Беті посунула у натовп. Хто це сказав? Люди відсахнулися від неї. Цілі армії пішли б у відступ. І там позаду, покинутий всіма, немов медуза на березі під час раптового відпливу, показався невеличкий чоловічок, якого мала от-от спопелити висхідна лють Нопса. Я не хотів тебе образити. Караока. Я тобі дам караоке. Нобі забрежчав браслетами і збив чоловіка з ніг. Нічого ти не знаєш про жінок, юначе. Оскільки нопс ніколи не міг устояти перед лежачою жертвою, тендітна Бетті замахнулась окутим залізом носаком. Бетті. гаркнув Патрицій. Ой. «Так, так, так», – пролепитав Нобі з прикритим вуалью презирством. «Виходить, всі можуть вказувати мені, що робити, так? І тільки тому, що я жінка, я маю з цим миритися, так?» «Ні, просто не треба цідити йому між ніг, – прошипів колон, відтягуючи його назад. Бо то якось негарно. Втім, він помітив, що таке раптове згорнення вистави, схоже, засмутило кількох жінок у натовпі». «Скільки чудернацьких історій ми можемо вам розповісти!» – прокричав Патриці. «Беті точно може!» – пробубанів колон і боляче отримав у кісточку. «І скільки дивовижних місць можемо вам показати!» «Беті, то ай!» Але поки шукатимемо зацінку в іншому караван-сарайі. «Що будемо робити?» Підемо в паб. Натов почав розходитися, але час від часу захоплено озираючись на трійцю. Один із вартових кивнув колону. «Гарне шоу», – похвалив він. «Особливо та його частина, де ваша леді нічого себе не зняла». Він миттю сховався за спину свого колеги, коли Нобі, мов той ангел помсти, крутнувся на місці. «Сержанте, – прошепотів Патріці, – нам украй важливо вивідати нинішнє перебування принца кадрама. Втямили. «У тавернах люди говорять, тож будьмо насторожі». Не так собі колон уявляв таверну. Перед усім тому, що там майже не було крівлі. Склепінчі стіни обрамлювали двір, і з тріснутої вази пнулася виноградна лоза, звисаючи з решіток вгорі. На фоні долинав ледь чутний дзюркіт, і не тому, що бар примикав до вбиральні, як латаний барабан, а тому, що посеред бруківки стояв невеличкий фонтан, і там було прохолодно. Набагато прохолодніше, ніж на вулиці, хоч виноградове листя, але заледве створювало зацінок. Я не знав, що ви жанулюєте, сер. Колон прошепотів лордове цінарі, а ви що не вмієте, сержанте? Аж ніяк, сер. Дивно. Це ж навіть навиком важко назвати хіба ні? Людина вирішує, що і куди має летіти, а тоді залишається тільки дозволити предметам зайняти правильні позиції в часі і просторі. «Вам це дуже добре виходить, сер. Часто вправляєтеся?» «До сьогодні ніколи не пробував», – лорд Везінарі глянув на вражене обличчя колона. «Після Анкморпоркар, сержанте, жмені летючих день, суші дрібниці. Я вражений, сер. «А в політиці, сержанте, завжди важливо знати, де сидить курча». Колон підняв феску. Воно досі в мене на голові. «Воно, схоже, затрімало. Я б на вашому місці його не займав». Ходь сюди, жонглере!» «А їй сюди зась!» Вони підняли очі до гори. Над ними нависав, тримаючи в обох руках винні глечики, чоловік лице та фартух, якого кричали бармен на семиста мовах. «Жінкам сюди зась!» – вів далі він. «Чо ні?» – запитав Нобі. «Жінкам також зась ставити запитання?» «Чо ні?» «Тому що так написано. Куди мені тоді йти?» Бармен стинув плечима. «Хто знає?» «Куди ходять жінки?» «Іди, Беті», – звелів Патриці, «І слухай, про що люди говорять». Нобі вихопив у колона келих вина і осушив його. «Не розумію», – застогнав він, «я лише десять хвилин, як жінка, а вже ненавиджу вас, чоловічі сволоти». «Не розумію, що на нього найшло, сер», – прошепотів колон, коли нобі погупав геть. «Це на нього не схоже. Я думав, хапонські жінки роблять те, що їм скажеш». А твоя дружина робить те, що ти їй скажеш, сержанте? Ну так, звісно, чоловік – господар у своїй хаті. Я так завжди кажу. Тоді чому ти завжди прибираєш на кухні? Ну, очевидь, потрібно слухатися. Насправді в хапонській історії є багато відомих прикладів, коли жінки йшли на війну разом зі своїми чоловіками, мовив Патрицій. Що, на одному боці? Дружина принца Арквена тістам. Вривалася в битву зі своїм чоловіком і, згідно з легендою, вбила 10 тисяч чоловіків. Це чимало. Легенди схильні до інфляції, втім, я переконаний, існує історичний доказ того, що під час свого правління королева Сававондра з Сумтрі стратила понад 30 тисяч людей, подейкували, вона бувала вкрай дратівлива. «Ви би чули мою дружину, коли я не прибираю за собою тарілки». Похмуро мовив сержант колон. Коли ми вже змішалися з місцевим, сержанте, мовив Патрицій, мусимо вивідати, що тут відбувається. Хоч тут, вочевидь, планується вторгнення, я переконаний, що принц Кадрам приберіг трохи війська на випадок наземного нападу. Було б добре дізнатися їхнє розташування, бо де вони там, і він. Точно. Думаєш, впорешся? Так, сер. Я знаю хапонців, сер, за це можете не переживати. Ось тобі трохи грошей, пригости людей випивкою, втрися їм у довіру. Гаразд. Менше випивки, більше втирання. Я добре втираю в сер. Тоді йди, сер? Так. Я трохи переживаю за бети сер. Пішла собі сама, з, не... з нею може що завгодно статися. Але він дещо вагався. Так зразу і не придумує, що може статися з Капралом Нопсом. «Переконаний, якщо виникнуть якісь проблеми, ми про це дізнаємося», – запевнив його Патрицій. «Майте рацію, сер. Колон підійшов до групки чоловіків, що сиділи кривим колом на підлозі і тихо перемовляючись між собою, їли з великого блюда. Він сів, чоловіки у пліч нього слухняно посунулися. «Отож, як ото?» «А, точно». Всі знали, як говорять хапунці. «Вітання, браття постелі!» – привітався він. «Я вас не знаю, але залюбки поласую овечими очима. Закладаюсь ви, хлопці, чекайте, не дочекаєтесь, коли знову осідлаєте своїх верблюдів. Бо мені вже не терпиться. Я плювати хотів на брудних псів Занкморпорка. Хто недавно отримав бакшиш? Кличте мене Ал.